Отиде след него. Беседа, държана от учителя на 11 април 1920 г. София От книгата ще управлява всички народи. Неделни беседи 1920-1922 г. София И като минаваше Исус оттам, видя едного человека, че седеше на митарницата, Матей на име. И рече му, дойди след мене. И той стана и отиде след него. Сега ще ме запитате, защо не говоря върху някой стих за Велик ден. Не говоря за Велик ден, понеже на земята няма Велик ден. Това, което хората сега вършат на земята е репетиция, приготвяне. На земята няма още Велик ден. Ако съществуваше Велик ден... Нямаше да има затвори, убийства, бесилки. Житото, хлябът, маслото, щяха да бъдат ефтини. Понеже не живеят както трябва, хората се лъжат, като мислят, че има Велик ден на земята. Сега иде Велик ден. И като минаваше Исус, видя едного човека да седеше на митарницата. Питате, какво общо има митарят с нас? Всички вие сте митари. Митарят е човек, който седи на митарницата и чака, да му падне от някъде нещо. Има ли някой от вас да не е митар, в смисъл бирник? Всеки очаква да вземе нещо. Като минал край митаря, Исус му казал, дойди след мене. Той напуснал митарницата и тръгнал след Христа. В един момент той ликвидирал с противоречията и дълговете си. На какво се дължат недоразуменията и противоречията в живота? На факта, че хората не са готови да плащат дълговете си. Те имат да плащат полици, данъци, но постоянно отлагат. Всички недоразумения в живота се дължат. Все на неправилно вземане-даване. Ето защо казвам. Сегашната култура е на вземане-даване. Даваш ли, добър си, не даваш ли, лош си? Даваш ли, добър си, вземеш ли, лош си? Казвате, нали вярваме в Христа? Вярваме, че Бог съществува, че Христос е дошъл на земята. Това са празни думи. Ако наистина вярвахте в Христа, в му на земята... Щяхте да измените живота си. Ако не сте го изменили, не вярвайте в Христа. Гръбнак трябва да имате. Момъкът казва на своята възлюбена. Ти не ме обичаш. Обичам те. Много те обичам. Докажи това, как да го докажа. Напусни майка си и баща си, т.е. митарницата, и тръгни след мене. Лесно е човек да се прекръсти. Лесно е да се провре под масата дето е поставено тялото на Христа, но готов ли е да тръгне след Него? Всички заявявате, че служите на Христа, но какво служене е това, ако не сте готови да напуснете митарницата? Когато Христос казва на момата да тръгне след Него, тя започва да се отдръпва от обещанието си и казва, как ще погледне обществото на това, какво ще кажат майка ми и баща ми. Ако момата обича искрено, тя ще каже — Ще дойда след тебе, защото любовта ми е и майка и баща. Майката и бащата, в пълния смисъл на думата, са емблема на любовта. С тях започва любовта. Христос казва на митаря — Дойди след мене. Защо? За да се освободиш от всички мъчнотии и неприятности. Мъжът седи на митарницата и преглежда тефтерите си. Какво има да взима и дава? Жената също седи на митарницата, отворила тефтерите си и казва: Мъжът ми нищо не ми е купил, а мене ми трябват 400 лева за рокля, 300 лева за обувки, 200 лева за шапка, 200 лева за масло, за козунак и т.н. Мъжът прави сметките си, кои полици да плати, колко да даде за захар, за масло, за брашно. И мъжът, и жената живеят, за реализиране на този дълъг поменник. От друга страна, на мъжа се казва. Слушай, Длъжнико, гледай на време да изплатиш старите си полици. Ако не ги изплатиш, нов кредит няма да ти се отпусне. Христос казва на жената. Остави старите тефтери на страна. Те не могат да оправят света. И с нови дрехи и с нови обувки, ще си останеш пак такава, каквато си. Лошата жена и с нови дрехи, и обувки си е пак лоша, и без тях е пак лоша. Добрата жена и с нови дрехи, и без тях си е пак добра. В книгата на природата никъде не е писано за обувки с високи токове. Никъде в природата няма да срещнете модни рокли и шапки. Модата като външна проява на човешкия живот, разваля благородните мисли, чувства и желания в човека. Те развалят хармонията в живота. Христос казва ‒ дойди след мене ‒ митарят, напусна митарницата и тръгна след Христа ‒ един американски милионер, благочестив християнин, обичал да прави добрини, често давал пари на черви, на училища, на болници за което минавал като голям благодетел. Като умрял, той се отправил към рая, с надежда, че за добрите си дела ще бъде прият за гражданин на Царството Божие. Свети Петър го спрял и го запитал. Какви добрини си правил на земята? Какви ли не? На една черква дадох един милион лева. Как ти благодариха за това? Бях на особен на почет и уважение. Друго. Дадох 1 милион лева на едно неделно училище. Те дадоха ли ти нещо? Направихаме член в главния комитет на училището. Друго. Дадох 2 милиона лева на университета. Как ти благодариха? Приехаме за почетен член на университета. Кажи едно добро дело, за което не ти е платено. Американецът започнал да се рови в паметта си, да си спомни такова дело. Най-после казал: Един ден, като отивах на работа, една бедна вдовица ме спря и започна да се оплаква от положението си. Понеже бързах, подхвърлих и един долар и продължих пътя си. Виж, тази работа е малко особена. Аз не мога да я разреша, отговорил Свети Петър. Трябва да отидем при Господа, той да разреши въпроса. Отишли двамата при Господа и му разказали случая. Господ ги изслушал внимателно и като се обърнал към свети Петър, казал. Дай му два долара и го върни на земята. И тъй хората вършат много добрини, но като отидат при Господа, той ще каже. Дайте им по два долара за всичките им дела и ги пратете на земята, там да се учат. Човек трябва да разбира основните начала на добрия живот, основан на любовта. Добрите импулси на всички същества, от най-малките до най-големите, се крият именно в този живот. Всеки търси човек, общество или народ, който да го обича. Въпреки това, историята ни показва, че няма човек на земята, когато да се разбрали. Всеки човек остава неразбран. От 8000 години до сега хората се оплакват, че никой не ги разбира. Ако срещнете мъж и жена, които се обичат и разбират, както трябва, и двамата заедно ще отидат на другия свят. Като души, те са свързани в името на любовта и са неразделни. Сега да се върнем към епохата на робството. Момък и мома се влюбват един в друг. Момата е свободна гражданка, момъкът роб. За да се оженят, момата трябва да вземе положението, в което се намира момъкът, да стане рубиня. Като слиза на земята, непременно ще се зароби. Не си правете иллюзии. Грешка. Който слиза на земята, непременно ще се зароби. Не си правете иллюзии. Животът на земята е, е робство. Ако мислите, че не е така, не разбирате истината. Следователно. Ако обичаш някого, ще слезеш на уровен, на който е той, и ще приемеш неговото иго. Само така ще проявиш своята любов. Обичаш една мома и казваш да се целунем. Да се целунем. Обаче, след малко, червата на двамата започнали да гуркат, хляпискат. Любовта се заключава във вътрешно ядене. Без ядене никаква любов не съществува. Казвате, че това е ново учение. Не. Това е старо учение, което хората искат да заместят в целувки и прегръдки. Целувката е вътрешен подтик, както въздухът, който се вкарва в помпата. Чрез тази помпа се пълнят гумите на автомобилите и моторите. Да пътуват леко по пътя си без сътресение и отскачане. Дойди след мене. С тези думи Христос покани митаря да напусне митарницата и да слезе оттам. Това значи да напусне старите разбирания и да приеме новите разбирания за живота. Какво правят сегашните млади? Съберат се двама млади и се питат: Обичаш ли ме, обичам те? Ами ти. И аз те обичам, тогава да се целунем. Аз ги наблюдавам, момата има широко и високо чело, с силно развито чувство към музика и поезия, със силно въображение, момъкът има ниско чело, той е краен материалист. Момата мисли за музика и поезия, момъкът за богатство, за къщи и имоти. Събират се двамата и започват да спорят, без да дойдат до някакво заключение. Това става и между християните. Съберат се двама души и казват, да сме солидарни, да имаме еднакви убеждения. Добре е да имат еднакви убеждения, но как се постига това? Единият има широко и високо чело, а другият ниско и тясно. Главата на единия е тясна, на другия широка. Който има тясна глава е кавалерист. Бързо напада. Широката глава е на броненосец, артилерист. Момък, на когото главата е тясна, не обича да работи. Той казва на момата. Веднъж да се кача на коня, ще видиш какво мога да направя. Качва се на коня и слезе, но нищо не прави. Той може само на кон да язди. Който има широка глава, може и с кон и без кон. Това не е само в преносен смисъл, но е фактически така, ако не напълно, поне наполовина. Какво трябва да се прави сега? С ще носиш последствията на своя сегашен живот. Вие сами сте създали своя живот. Сами сте дали плана и действията за устрояване на своята глава, както и на своето тяло. Къщата ти е тясна, вратите и прозорците й са малки, защо? Толкова средства си имал. Вината е в тебе. Дойде ли ти гост, трябва да се навежда, за да влезе в къщата ти. И ти сам мъчно влизаш в нея. В това отношение, вие приличате на онези българи сватбари, които се спрели пред вратата на своята ниска къща и не знаят, как да вкарат булката. Която била доста висока. Най-после се събрали на съвет и решили да отрежат главата на булката. Това им се видяло много страшно и почнали да плачат. Един пътник минал край тях. Видял, че плачат и ги запитал, какво нещастие ви се е случило. Те разказали причината за плача си. Пътникът им отговорил, — лесно ще ви помогна, но с условие да ми платите за съвета. Те обещали да му дадат, колкото иска, само да им помогне. Той казал, — Аз ще се кача на врата на булката, а вие ще я теглите напред. Наистина, той е седнал на врата й, и те започнали да я теглят навътре докато минала през вратата. Така правите и вие. Слизате на земята във вашите малки, ниски каштурки, но искате да влезете прави, без да се навеждате. Срещате пътника, съдбата, която се качва на врата ви и ви заставя да се наведете. Щом влезете във вашата колипка, започвате да идеализирате всичко и казвате. Баща ми беше добър и благороден човек. Майка ми също беше добра и благородна жена. Остави това на страна. Виж какво ще правиш в тази колипка, дето нямаш нито стол, нито маса. Христос проповядваше на хората учение за реалния живот, за реална наука. Обаче, щом се отдалечиха от Христа, науката се отдалечи от своя път. И те се почувстваха безпомощни. Сега по случая Велик ден, ще ви обясня, какво представят агънцата, прасетата, окошките, които днес пълнят трапезите на хората. Духът на тези животни живее в центъра на земята, телата им на земята, между хората. Като дойде тържествен ден, например Велик ден, Хората започват да колят тези животни. Те крякат, блеят, викат за помощ. Духът им отдолу ги запитва, какво правите? Какво е това смущение, което става на земята? Казвам. Велик ден има горе. Тържествен ден е настанал за хората. Сега и вие страдате и питате, защо идат страдания на земята? Велик ден има горе. Като не съзнавате причината за страданията, казвате колко хубаво беше опечена кокошката? Колко вкусна беше гъската. Вие се радвате, ако кошката и гъската страдат. Каквото правиш, това ще ти се върне. Ти причиняваш страдания на едни, други на тебе и те нататък. Това е строк кармичен закон. Казвате, Бог е наредил така. Той е допуснал да се колят агнета, прасета, кокошки. Не вярвам в това учение. Според мене то е лъжливо учение. Вие сами си нареждате живота. Сами си допущате едно друго, а приписвате всичко на Господа. Ако това беше наредено от Бога, нямаше да има страдания. Ако клането на животните беше допуснато от Бога, Агнето само щеше да дойде при човека, да се пожертвува за него. Всъщност така ли е? Агнето бяга, човек го гони, докато най-после го заколи. След това питаш. Като умра, де ще отида? Ще отидеш при свети Петър, който ще те заведе при Бога, да се произнесе за делата ти. Той ще каже, дайте му два гроша. И го върнете назад. Това не е за осъждане. Аз констатирам фактите. Всеки трябва да признае грешките си и да ги изправя, с цел да подобри живота си. Мислите, чувствата и желанията на човека са живи същества. С определено въздействие върху човека. Всяка мисъл е живо нещо. В нея има сърце и мозък. Всяко чувство е живо. В него има сърце и душа. Ако мислите и чувствата не са живи, как ще си обясните вътрешния спор в себе си? Кой спори в човек? Чувствата и мислите, с желание всяко от тях да вземе над мощие. Мислите са синове и дъщери на мъдростта, носители на новата култура. Те са деца на херовимите и серафимите. Но днес са още в зачатък. Казваш МОИТЕ МИСЛИ И ЖЕЛАНИЯ Те не са твои. Те са само твои пансионери, които един ден ще си кажат мнението за тебе. Те държат сметка за твоя живот, колко агната и прасета си изял, и ще те държат отговорен за всичко, тогава ще кажеш Господи, аз ли съм най-грешният човек? Щом не признаваш грешките си, Господ ще каже, извикайте този праведен човек да каже, какви добри ни е направил в живота си. Ще кажеш, че си дал един грош на една бедна вдовица, за да се освободиш от нея, да не те безпокои. Господ ще каже... Дайте му два гроша и го пуснете да си върви. Ето какво представя сегашната култура. Лоши са хората. Не са лоши, но своенравни представят се такива, каквито не са. Какво коства на хората да насадят навсякъде плодни дървета, житни храни и зеленчуци, да има за всички изобилно? Ще кажете, че има достатъчно местна храна. Кой ви даде правото да колите животните? Те са говеда, не разбират. Не е така. Ще кажете за някого, че е благороден, високопоставен човек. Кръвта му е напълно покварена. Защо Бог не изпраща толкова наказания? Той не ви е наложил дори една хилядна част от наказанията, които заслужавате. След всичко това ще кажете, Христос възкресе. За вас Христос още не е възкръснал. Това е еретическо. Всички хора са еретици. Като отидат на небето и оттам ще ги сключват. От сто хиляди християни едва един може да се приближи към вратата на Царството Божие. Господ казва на Архангел Михаил: Иди при онези немирници на земята да им наложиш такова наказание, да помнят, как се престъпват великите закони на битието. В продължение на 10-20 години главите на хората ще узреят, такава е волята на Бога. Той казва, Сид съм на вашите лъжи и заблуждения, Сит съм на вашите свещи, кандила, тамяни, сит съм на вашите лъжи, на вашата неискреност. Като слушат това, дяволите във вас казват. Страшно нещо ни чака. Страшно е за онези, които не изпълняват Божия закон и Божията воля. Аз не вярвам в закон, писан от човеците. Вярвам в онзи закон, написан в самите вас. Днес всички управници и учители спорят върху въпроса, трябва ли предметът Закон Божий да се изхвърли от училището, или да остане и занапред да се преподава. Питам, какво се е постигнало с преподаването на този предмет толкова години? Ние не се нуждаем от Закон Божий. Нуждаем се от Божия Закон. Когато Божият закон влезе в нашите умове, сърца и души, ние ще имаме правилно разбиране за живота. Вън от вас се крият незнайни сили, които като се развият веднъж, няма да бъдете вече роби на условията, но господари. Всички ще се занимавате с физическа работа само по два часа на ден. Останалото време ще употребите за великото божествено училище на живота. Христос казва на Митаря, дойди след Мене. Защо? За да те науча на великото изкуство да живееш. Преди 5-6 години в Египет царувал един велик цар, който имал само една дъщеря. Неговото нещастие се е заключавало в това, че устата на дъщеря му била крива. Коя е била причината за това, не казвам. Ще си помислите, че Божията воля била такава. Коя е причината за това, не е важно. Важно е, че никой лекар, никой учен не могъл да помогне. Остата на царската дъщеря си е останала крива. Най-после бащата се е принудил да направят маска на дъщеря му, с която да прикрива недостатъка си. След това е изпратил в Едем. Да се учи при един велик учител, член на Бялото братство. Според законите на това братство, никой член няма право да целуне жена, колкото и да е света и чиста. Царската дъщеря се учила дълго време при своя учител, но всякога носела маската на лицето си. Един ден... Тя се почувствала крайно отекчена от нея и решила да я хвърли, да се яви при учителя си такава, каквато била в действителност. Понякога и хората постъпват по същия начин. Когато устата или очите им са изкривени, те носят маска да ги скриват, обаче, като им дотегне, хвърлят маската и се показват такива, каквито са всъщност. Като видял кривата уста на своята ученичка, учителят почувствал голямо съжаление към нея и пожелал да ѝ помогне. Само с една целувка той би могъл да я излекува. Най-после той решил да ѝ помогне. В него се явила борба, две чувства се борили, от една страна желанието му да ѝ помогне, дълг към ближния, от друга страна страхът от нарушаване на строгия закон на братството. След дълга борба в него надделяло съжалението към царската дъщеря и той решил да се пожертвува. Целунал я. Недоволна от това, тя турила маската на лицето си и се върнала при баща си. Той я запитал, защо напуснала учението си. Дъщерята казала на баща си, че учителят и я целунал. Бащата извикал учителя при себе си да го пита, защо постъпил така. Той обяснил на бащата причината. Целувката. Така той изпълнил задължението си към своя ближен, но не и изключването му от братството. И вие, в сегашния си живот, изпадате в положението на този велик учител, член на Бялото братство. Дойди след мене. Защо? Защото си направил едно добро. Значи, който направи едно добро? Напуща митарницата. Щом напуснеш митарницата, ще те уволнят, защото не можеш да бъдеш едновременно слуга на света и служител на Бога. Бог и светът искат да им се служи. Вие трябва да бъдете герои. Не само да възприемате новите идеи, и да се опитате... Готови ли сте да ги задържите в себе си? Приближавате се до една жена, целувате я, за да й се оправи устата, но не се оправя. Какво ще стане тогава с вас? Ще ви турят в затвора. В Америка има една тъмна нощ. Грешка. В Америка, през една тъмна нощ, един негър се е осмелил да целу на една американка. Като дошла до светлината, тя видяла, че този човек е негър и го предала на властта, която го глобила 10 000 долара. 10 000 долара за една целувка! Аз не критикувам нито вас, нито обществото. Критиката не е наука, но казвам, трябва да изправите грешките си. Трябва да знаете... Как да ги изправите? Ако си митар, не можеш да служиш на Бога. Трябва да напуснеш митарницата. Старият живот на ограниченията. Всички нещастия в живота ти се дължат на митаря в тебе. Докато страдаш, ти си с митаря. Щом престанеш да страдаш, ти си с Христа. Отказваш се от митарницата, но после ти домачне връщаш се при нея. Отиваш и се връщаш. Не можеш да се откажеш веднъж завинаги от нея. Откажеш ли се веднъж, това трябва да почива на дълбок вътрешен принцип. Напусни митарницата, без да съобщаваш на хората, без да пишеш по вестниците, без да искаш. Вестникарите ще се научат и ще пишат, че еди кой си напуснал митарницата. Христос казва на Митаря, дойди след мене, питам, каква е вашата опитност за Христа, в когото вярвате от 2000 години? Казвате, че Той е дошъл на земята, страдал, распнат бил и на третия ден възкръснал. Сега го очаквате да дойде втори път на земята. Въпреки всичко това, нямате доблест да напуснете Митарницата. Като ви каже Христос да го последвате, отговаряте. Господи, имам още малко работа. Като минеш втори път от тук, тогава ще дойда след тебе. Отлагате работата от ден за ден, а като устареете, съжалявате, че наближава време да отидете на онзи свят, без да сте подготвени. Като отидете при Бога, Той ще каже. Дайте му два гроша, и да си върви. Не се лъже, Бог! Ако не посветите живота си от младини за благородна работа, да знаят всички същества, хора и животни, кокошки и агънца, че сте човеци, ученици на новото учение, Бог няма да ви приеме. Ако сте от новото учение, кокошките и патиците няма да бягат от вас. Но ще ви отворят път да минете. Вчера седя на двора и размишлявам върху днешната беседа. По едно време дойде една котка и започна спокойно да се търкаля по земята и да си играе. Изведнъж се изправи на краката си, слуша се в стъпките на улицата и избяга през оградата. След малко пак се върна. Питам я. Защо избяга? Тези хора не са опасни. Аз още не вярвам, че те са от новото учение. Колко кожи са ви одирали за жените? Казва ми, имаш право да се страхуваш. Сега на вас се вижда смешно, че съм разговарял с котката. Това е факт, разговарях се. Човек може да разговаря с животните. Наистина езикът им е различен от този на хората... Но мога да се разговарям и разбирам с тях. Дойди след мене Първото нещо, което се изисква от хората, е да напуснат греха, в който живеят, без да се самоусъждат. Казваш Всяка година коля по едно агне, Корбан на свети Георги. Кажи си Тази година ще наруша обичая си, няма да заколя агне. Нима не си в сила да се откажеш отклънена агнета? Направил ли си договор с някого да колиш? Казваш. С нощи сънувах покойния си баща. Яви ми се и пожела да му помогна нещо. Ще заколя едно агне за Гергеов ден, да но Свети Георги му помогне. Така постъпваха и евреите. Принасяха жертви. Днес Господ казва. Сит съм на вашите жертви, сит съм на клането на агнета и кокошки. И Свети Георги казва, сит съм на вашите агнета. Ако искам да ям, от вас ли ще очаквам? Хората се извиняват със Свети Георги. Те си хапнат, а казват, че за Свети Георги ги колят. Той да отговаря. Хитри са хората. Те ядат, а Свети Георги плаща. Такова е било положението на Якова, който работел при Лавана. Колкото овце изяждали вълците, все Яков ги плащал. Ако хората са хитри, Бог е умен. Той ще навика в тях и свети Георги, и ще го попита ‒ Ти искал ли си да ти колят Агнета? Никога, Господи! Голямо дело ще се заведе против нас. Това трябва да знаете. Можеш да заколиш едно агне, но кое агне и кога? Да заколиш едно агне, това значи да го трансформираш, да мине от по ниско в по-високо състояние, от по-долен в по-горен живот. Да заколиш една кокошка, значи да подобриш живота й. Вън от това клането е престъпно действие. Всичко в природата се основава на закона на трансформирането. Когато изядеш един плод, семката те моля да я посадиш в земята. Тя казва Заплата за ти е моето месце. Питам Посъди ли семето на кокошката, която изяде? Това са символи, на които трябва да разбирате вътрешния смисъл. Сега да се върнем към нашия обществен живот. Питате, на какво се дължат нещастията в живота ни. Една от съществените причини за това е безразборното изтребване на млекопитаящите, на безразборното убиване и екзекутиране на хората. Когато душите на убитите отидат в астралния свят, те внасят условия за нервни болести и разстройство между хората. Казвате, че убивате разбойника. Опасен човек за обществото. Вие не знаете, че сега, когато е безплътен, той става по-опасен, отколкото когато е бил в плът. Сега той се движи свободно между слабохарактерните хора и им внушава чувство за отмъщение. Днес хората повдигат въпроса, трябва ли да се налагат смъртни наказания. Според Божествения закон смъртните наказания не се позволяват. Докато хората се бият и наказват, трябва да знаят, че започват по-човешки и постъпват по-човешки, по старата култура. Щом дойде новата култура, тя ще се обоснове на съвсем нови принципи, различни от старите. Аз нямам право да се месе в живота на свинете, че ровят. Това е тяхна работа. Аз не съм страш на свинете. Защо рови свинята? Има си причина за това. Тя си търси храна. Казвате. Хайде да хванем тези прасета в гората. Това е същото, както Апашът роби в кесиите на хората. Ще кажете, че е позволено да колите агнета и прасета, кокошки и гъски. Така казва и Апашът. Защо? Защото той може да те обере и по законен, и по незаконен начин. Това не е култура. Това не е Христовото учение. Христос казва на всички хора да живеят разумно. Той казва, че майките и бащите могат да оправят света по естествен начин. Майката трябва да вложи благородни мисли и чувства в децата си. Ето защо, видите ли, че убиват някого, ще знаете, че в никоя свещенна книга не е допуснато убийството. Видите ли, че убиват някого? Всички хора да станат на крак и единодушно да извикат. Този човек трябва да живее. От 2000 години очакват Христа и днес го очакват. Но преди да дойде Той, на земята ще се вдигне такъв прах, какъвто никога не са виждали. На земята ще стане генерално пречистване, защото иде такъв велик ден, какъвто не са предполагали. Това е естествено. Какво става с лозата, когато земеделецът я обрязва? Лозата започва да плаче. Кои пръчки плачат? Здравите! Здравите! Която пръчка не плаче, тя е суха. Земеделецът е отрязва и хвърля в огъня. Питам за някого. Плаче ли този човек? Плаче. Значи той е добър. Аз съжалявам онзи, който не страда и не плаче. Той живее в удоволствие сега не се позволяват никакви удоволствия. Веднъж завинаги трябва да се ликвидира с удоволствията и да кажем всички на работа. Казвате, като дойде на земята, Христос ще оправи света. Не очаквайте всичко от Христа. Добри закони има на земята, но те трябва да се прилагат. Ако няма кой да ги изпълнява, как ще се оправи светът? Колко добри култури са пропаднали по причина на това, че нямало хора, които да ги прилагат. Ние ли сме виновни за това? Не казвам, че вие сте виновни за греховете на цялото човечество. Вие сте виновни за своите грехове. Ако между вас се крият някъде първата Ева и първията Дам, ще ги дадем под съд, като виновници за греха на Земята. Често слушате да се говори за Христовата религия. Христос не донесе религия. Той донесе едно велико божествено учение, което може да се приложи на Земята. Неговото учение е за земята, а не за небето. Христос показа на хората как могат да живеят по божествен начин, според законите на материалния свят. Който живее по земному, в божествения свят не може да живее. Който живее по божествен начин, той може да живее и на земята, и на небето. Ще кажете, че това е противоречие. Къде няма противоречие? Като говоря, понякога вдигам главата си нагоре. Това не е естествено, но го правя, защото трябва да говоря музикално, с чисти, и ясни тонове. Мислите, които ви изнасям, са преживяни и опитани. Те са абсолютно чисти. Нямам право да ви изнеса нито една нечиста мисъл. Вие сте в положението на бедни хора, които очакват всичко от богатите. Обаче, попаднат ли между тях, нищо не получават. Казвате, нищо не дават богатите хора. Не очаквайте на тяхното подаяние. Не подавайте ръка за подаяние на никого. Първото нещо, което ви се налага днес, е да се откажете от просията. Не очаквайте на подаяние. Ако искаш нещо от някого, предложи му труда си. Кажи. Аз владея изкуството да свиря и да рисувам. Зная още да шия, да копая. Готов съм да направя всичко, от което се нуждаеш. Щом свършиш някаква работа, веднага ще ти се плати. Казвате, трябва да се помогне на този беден човек. Не е беден. Той е актьор на сцената. Такава роля му е дадена. Според мене... Сегашните бедни са някогашни аристократи, които са живели охолно и са изпаднали. Днес, като не могат да работят, стоят по улиците, очакват да минат слугите им, да им дадат нещо. Ако им дадат малко, не са доволни, роптаят. Аз съм правил опити с просеците. Мина края един просек, дам му 10 стотинки. Преди да види какво съм дал, благодари. Щом види 10 стотинки, започва да роптае, не е доволен. Върна се, дам му още пари. Благославяме. Днес всички хора благославят за пари. Аз искам, всички, които ме слушате, да знаете по няколко изкуства. Жената иска от мъжа си да я купи нова рокля, обувки, шапка, а самата тя нищо не работи. Очаква на слугинята. Преди да иска нещо от мъжа си, жената трябва да е изчистила къщата, да е наготвила добре, да е ушила нова риза, да му е оплела чорапи. тогава може да каже, че има нужда от рокля или обувки. И мъжът първо трябва да се грижи за издръжката на къщата, а после да очаква да получи нещо. Тъй както сега живеете, това е криво прилагане на християнството. Ето защо не може да очаквате благословението на невидимия свят. Затова съществуват толкова болести и нещастие във вашия живот. Като правя своите психологически наблюдения, намирам да се крият причините, които развалят обществата. Христос казва, дойди след мене. Напусни ми тарницата, не събирай повече данък. Който иска да служи на Бога, не трябва да събира никакъв данък. Да събираш данъци, това е старо учение. Който живее в закона Божий, може да събира данъци, но който живее в Божия закон, по никой начин не може да събира данъци. Питам някого, в кой закон живееш? В закона Божий. Тогава имаш право да даваш и да взимаш. Ако живееш в Божия закон, трябва да владееш изкуства и да не събираш данъци. Как ще научат този велик закон? Като тръгнеш след Христа? Казвам, още сега може да живеете по божествен начин. Какво доказателство ще не се даде за божествения живот? Никакво. Ще посадиш семката и ще чакаш да израсне. Достатъчно е човек да няма абсолютно никакво съмнение в божественото. Да е проникнат от искрено желание да намери истината. Не се занимавайте с мене. Отде съм дошъл, кой съм и те нататък? Казват, ти ли се намери за тази работа? Ако не съм аз, друг ще бъде. Все ще се намери човек, който да проповядва Божието Слово. Като дойде Христос на земята, убеди ли евреите в истината? Приеха ли те учението му? Не го приеха. Богомилите убедиха ли хората в правотата на своето учение? И те не можаха. Питат, кои са богомилите. Всички хора, които носят добри, светли идеи, са богомили. Те са носители на новата култура. Който не знае това, казва, че богомилите развращавали народа. Не, те са оправили света. И Христос е богомил, и за богомилското му учение го разпнаха. Днес всички християни, всички народи се крият под епитафията на този богомил. Защо се крият под тази епитафия? защото тя ги храни. Един стих от Евангелието казва Сустните си ме почитате, а сърцето ви е далеч от мене. Сустните си го почитат, защото ги храни. Аз съм подал заявление против българите. Този път те няма да се освободят от отговорност. Аз съм прав, искрен човек. Не мога повече да нося неискреността на хората. Този път ще говоря истината така, както никой не я е изнасял. Когато изнеса истината, в света няма да има вече затвори и бесилки, няма да има вече пролетариат и буржуазия. Навсякъде ще има братство. Хората ще работят върху своите добродетели. Дали е вярно това или не, времето ще покаже. Който вярва, да вярва. За мен е безразлично, вярвате или не вярвате. Когато дойде новото време, ще разберете, че това е Божият закон. А не закон Божи. Да се върнем към живия Христос. Има хора вън от църквата, които са разбрали живия Христос по-добре от оние, които са в църквата. Хората в църквата са прави по ум, криви по сърце, а хората вън от църквата са прави по сърце, криви по ум. Ние сме решили да оженем правите по ум и кривите по сърце, скривите по ум и прави по сърце. С този процес ще започне новата култура. Като срещнеш брата си, кажи му, братко, твоето ум е крив, а сърцето ти е право. Моят ум е прав, а сърцето ми е криво. Хайде да се заемем на работа, двамата заедно да свършим нещо. Това изисква Христовото учение от всички хора. От всички народи. Митарят, когато Христос извика от митарницата, имаше крив ум, криви разбирания, но право сърце. Затова напусна митарницата и тръгна след Христа. Новото учение не трябва да вдига шум около себе си. Ние не сме дошли да кореним. Преди нас има други, които ще коренят и разорават. Ние ще сеем семена в тези леговища и ще ги отглеждаме тихо и спокойно, докато израснат. Това всички трябва да разберат. Не мислете за никакъв рай. Напуснете вашите криви разбирания за рая. Раят, който търсите, е в самите вас. Вие всякога можете да го имате. Ако влезете неподготвени в този рай, не може да издържите на неговата светлина. Тя е непоносима за вас. Какво ще прави нашето кученце, ако го оставите да слуша музика в широка, добре осветена концертна зала? То ще се измени, ще започне да лае. Такова ще бъде и вашето положение, ако влезете неподготвени в другия свят, в великото мълчание, да слушате божествената музика. Ако отида по-далеч в обясненията си, ще обвиня и вас, и себе си. Сега развивам пред вас един въпрос, като предвиновници за страданията на Христа. Аз се упражнявам върху вас, като върху мишенки, с които се упражняват войниците. Ще ме извините за това, но знайте, че колкото дубки направя, ще ги запълня. Колкото раневи причиня, ще ги излекувам. Считам ви живи мишенки. Зад вас има крепости който се крие неприятелят. Аз бия върху тези в крепостта. Всички трябва да научите това изкуство. Дойди след мене. Това се отнася до съвременните християни. Ако християните вярваха в Христа и прилагаха неговото учение, като се заговори за война, всички единодушно ще кажат, ние не искаме да се бием. Това изисква нашият учител. Какво направиха християните? Всички отидоха да се бият и да молят Господа да подкрепи и усили тяхното оръжие. Това са все правоверни хора. Христос казва, Моите последователи, не можаха да издържат първия си изпит. Евреите от първите векове издържаха изпита си, а тези от вторите векове не можаха, всичко изгубиха. Сега Христос трябва да слезе отново на земята да оправи работата. Ако Христос не слезе, хората ще се избият като кучета, ще се колят и бесят, докато земята се зарази. Хората ще се заразяват един от друг, докато напълно се унищожат. Време е вече да дойде друга култура в света. За да се избегне злото, което иде на земята, повтарям, Христос трябва отново да слезе между хората. Аз виждам, че всички бягате от фронта, но ви питам. Готови ли сте да се върнете на фронта? Готови сме. Някои искат да ме изгонят от България, но казано ми е да говоря и аз ще говоря. Цялото човечество да се опълчи против мене с цел да ме изпъди, няма да бъде в сила да ме мръдне нито на милиметър от мястото ми. Нека всички знаят това. Аз не съм дошъл на земята, за да я напущам. Мога да стана и невидим, но тогава ще опитат друга сила. След мене ще дойдат милиони и милиони същества със своите мечове. Те ще пометат всичко. Няма да остане един богат българин в България. Така казва Господ, така казва Небето. Не се лъжете да мислите, че има още време. Всички трябва да бъдете честни и справедливи. Аз искам да измеря онези честни, справедливи, благородни българи, които не крадат, не лъжат, не злословят. Те са здравите и добри българи. На тези българи аз ще измия краката, ще им дам огощение и ще ги нарека мои братя. Днес всички седят и казват, нищо лошо няма да стане. Не, никой няма да се избави от Господа. Голяма отговорност пада на духовенството. Всички ще бъдат съдени за престъпленията си по правилата и законите на бялото братство. Така говори живият Господ, на когото аз служа. И те ще проверят неговите думи. Мнозина казват, че обичат Господа. Никого не обичат те. Казвам, със своите постъпки хората опозориха Божието име, Божията любов и братството на земята. Това е разврат, проказа в света. Това е гибел, която носи органически болести. След всичко това ще се проповядва за Христа. Ще се казва Христос Воскресе, тази година ще помнят българите, че за тях няма Христос Воскресе. Няма да им дам червено яйце. Червеното яйце подразбира Божествения живот. Българите трябва да приберат между тях всички плачещи, всички страдащи и да ги задоволят. Днес Христос възкръсна. За кого? Бедните казват, че Христос не е възкръснал. Вдовиците казват същото. А за мене казват, че заблуждавам народа. Не, братя, никого не заблуждавам. Вие сте заблудени, а аз говори истината. Господ иска от вас да се повдигнете, да бъдете смели и решителни. Да сте готови да се жертвувате за своята идея. Да изтриете сълзите на своите братя, на страдащото човечество. Вместо да се гоните и преследвате, направете това, което изисква Бог от вас. че един бил комунист, друг радославист. Трябва ли да се гонят? Комунистите искат братство и равенство. Те имат добра идея, добре работят. Нека използват доброто от тях. Нека използват доброто и от буржуазните партии. Казва се, че някой от тях убивали народа. Де да е този народ? Когато народът започне да говори, ще бъде страшно. Когато всички народи започнат да говорят, ще настане плач и ридание, скърцане с зъби. Не чакайте цялото тяло да се поквари. Дойде ли момента на пълно разлагане? Ще настане най-голямото зло в света. За да не дойде това зло, Христос казва, напуснете вашата митарница и тръгнете след Мене. Плач не искаме вече. Децата да остана в къщи, а които могат да носят, да тръгна след Мене. Да почакаме още малко, да наредим живота си. Никога няма да го наредите. Вие трябва да оправите своя ум, своето сърце и своята воля. Само така ще се разберете като братя. Приложете новото учение още сега. Не ви съдя, но казвам да направите това, преди да е станало всичко, което ви говорих. Когато някой щупи стомната, няма да го бия, но втори път няма да го пратя за вода. Бъдете смели като американеца, който е минал гарския водопад по въже. Той минал водопада през най-широкото място, около 1 километр широчина. В ръката си носил върлина, с която пазил равновесие. Втори път го минал с човек на гърба си, а третия път пак сам, но без върлина в ръка. Това е истински герой. За това е нужно голямо самообладание. Светът представя бурно море, и ако не го преминете, не сте за този свят. Някои ме съветват да не говоря много, да не ме гонят. Казвам, ако Христос беше толкова велик, учен, разумен, благороден... И беше толкова гонен, Та мене ли няма да гонят? Ще говорят лошо за тебе. За Христа не говориха ли? Христос не избегна това, и аз няма да го избегна. Когато говоря Божествената истина, от нищо не се страхувам. Аз виждам нещата така, както никой не вижда. Достатъчно е някой да живее с мене една година, за да научи повече отколкото само ако ме слуша. Много хора идат при мене, насочват ми селта си с цел да ме уловят в нещо и да ме критикуват. Те казват да видим какво ще каже. Нищо не искам да кажа. Аз съм толкова богат вътрешно, че всичко мога да нося. За мене няма мъчноти и страдания, които не мога да понасям. От нищо не се страхувам. Мъчението е играчка за мене. Не могат да ме мъчат. Достатъчно е да ритна тези, които ме мъчат, да отидат далеч от мене. Само онзи може да ме мъчи, който е по-силен от мене. Днес никой не може да мъчи Христа. Защото Той е милион пъти по-силен от по-рано. Днес Христос не може да бъде распнат. Това трябва да знаят всички. Казват, ще те разпнем. Кое ще ме распнете? Мислите ли, че като убиете тялото ми ще ме премахнете? Аз не живея в тялото си. Тялото ми е привидна маска. Като изляза от тялото си, аз ставам опасен. Докато съм в тялото си, докато имам собственост, не съм опасен. Излязали от тялото си, ставам вече опасен. Христос дойде на земята да научи хората да живеят по Божия закон, защото бъдещият живот се крепи на Божествения. Казват, да си поживеем малко, защото много мъчения и страдания ни чакат. Не се заблуждавайте. В света не съществуват нито страдания и мъчения, нито смърт. Те са в преходни състояния. Не мислете, че ви проповядвам някаква религия, да ме пази Господ от това. Аз ви проповядвам едно божествено учение, върху което се основава бъдещият строй. Това учение се крепи върху разумните закони на природата. То разглежда въпроса за възпитанието и самовъзпитанието. Отношенията на мъжа към жената и на жената към мъжа. Божественото учение не е ново. Не го изнасям сега. Аз само правя превод от Великата книга на живота. Кой е днешният човек? Митарят. Христос минава край митарницата на всички мъже и жени и казва Напуснете митарницата си и тръгнете след мене. Казвате, сериозна е тази работа. Дошло ли е времето вече? Готови ли сме за това? Имаме ли достатъчно знания? Можем ли да издържим изпита си? Какво ще стане с нас, ако пропаднем? Какво ще каже общественото мнение за това? Не е въпрос какво ще кажат другите. Важно е готов ли си ти да напуснеш митарницата. Ние се нуждаем само от двама души. Един мъж и една жена. Достатъчно е те да са готови да напуснат митарница и да тръгнат след Христа. Нали Бог създаде двама души? Адам и Ева. От тях произлязваха всички хора на земята. Жалко е, че и до сега още Христос не е намерил такива двама души. Готови да се съединят в името на Христа и да тръгнат след Него. Христос казва Напусни ми тарницата и тръгни след Мене. Ако решиш да я напуснеш, напусния, без да казваш за това на кого и да е. Ако речеш да съобщиш на майка си и на баща си, че си намислил да приставаш, няма да пристанеш. Знаят ли, че се готвиш да се жениш? Веригите чакат. Ще отвориш една вечер прозореца, ще скочиш през него и хайде вън. Който мисли да се жени, вериги го очакват. Ще пристанеш. Нищо повече. Днес трябва да пристанеш, а не да се жениш по обикновен начин. Напусни ми тарницата и дойди след мене. Ако днес чиновникът си позволи да напусне службата, нали ще го оглобят? Не само ще го оглобят, но и ще го уволнят. Днес е велик ден само за Онзи, който се реши да напусне Митарницата и да пристане на Христа. За останалите още не е дошъл велик ден. За тях велик ден е в бъдеще. Сега, като ме слушате, у нези, които ме разбират, да не изопачават думите ми. Вземете моите думи. Техния прав смисъл, първо за себе си, а после за другите. Използвайте ги така, както душата ви ги разбира. Бъдете верни на душата и на сърцето си, на духа и на ума си. Бъдете верни на великото и свето начало в себе си. Само така ще имаме допирни точки помежду си. Аз набелязвам колебание, страх в вас. Не сте още герой. Когато решите да напуснете митарницата, без страх и колебание, вие ще бъдете големи герои. Който се реши да напусне митарницата, ще бъде герой, великан. От всичко доволен и щастлив. В него ще потекат нови мисли и идеи. И един ден ще се подмлади и ще каже, слава Богу, че напуснах митарницата. Казваш, състарих се, преждевременно се прегърбих. Защо стана това? Защото още не си решил да не пуснеш митарницата. Напусни ми тарницата, за да се подмладиш, за да дойде новата светлина в ума ти. Сега ще свърша беседата си с една мисъл, която не мога да изкажа. Да видим, кой от вас може да я прочете. Който я схване, той е намерил ключа на нещата. Когато духът на истината дойде във вас, той ще ни каже, коя е тази мисъл. Тя е най-великата мисъл, която някой може да изкаже. Ще намерите формата на тази мисъл и ще я наредите така, както е в Божествената гама. Търсете всеки за себе си тази мисъл. Носете любовта на всички. На хората прощавайте, а към себе си бъдете строги. Към грешките на хората бъдете снисходителни и ги извинявайте. Своите грешки не извинявайте, но изправяйте по всичките правила. Само така грешката е простена. Това изисква Божественото учение. Ясното небе е служител на слънчевата светлина. Тихото време е служител на слънчевата топлина. Росните капки са служител на нежната трева. Божията любов е служителка на човешките сърца. Беседа от учителя, държана на 11 април 1920 г. София